Лариса Денисенко Корпорація ідіотів Роман Видавництво Нора Друк Київ 2005 рік Читає Галина Шумська Молодий шибиник, який втрачає совість та віру в людство, випадково потрапляє на державну службу, де опиняється в колі людей, яких можна назвати ким завгодно, але не справжніми державниками. Байдикування, хизування, гра по чужих нотах – це смішно, сумно, але не безнадійно. Ну, принаймні, хочеться в це вірити. Корпорація ідіотів – це можливість для пересічного громадянина потрапити за куліси життя державних мужів та процесів прийняття рішень. Сучасна проза в дусі Зощенка та Гоголя. Моїм друзям, з якими мене звела Державна служба, присвячується. Всім вам, карколомним гульвісам, шибеникам, майстрам перевтілень, пияцтва, та розбудови держави за одну ніч. Романтикам, скептикам, професіоналам, знущанцям, нехтувальникам, творцям. Тим, хто служив, служить, але ніколи не прислуговував. Я вас люблю. Хист не проп'єш. Цей твір є фантазією автора. Подібність до реальних осіб або подій є випадковою. Сучасний світ влаштовано так, що швидше за інших у ньому помічають тих, хто, перепрошую, псує повітря, ніж тих, хто виглядає класично-книжковим взірцем для маленьких хомо-сапіенсів, котрі час від часу приходять до батьків із філософічним запитанням-задовбанням, що є поганим, а що навпаки. Бідні малюки. Ще невідомо, кого їм доля послала за батьків. І що ці скажені люди можуть їм напотякати? Взяти, наприклад, моїх. Усе життя вони намагалися вкласти в мене все краще. Тобто те, що вони вважали за краще. Але водночас зовсім не зважали на ту важливу обставину, що деякі інгредієнти змішувати не рекомендується. Інакше вийде якась отрута. Не завжди... Хороше є стовідсотково хорошим. І не завжди погане є стовідсотково поганим. Однак завжди негативне діставало незмірно більше уваги, ніж позитивне. Воно яскравіше, драматургічніше. Що там казати? Воно просто набагато цікавіше. Тому... Повертаючись до моєї першої тези, я кажу абсолютно щиро і без зайвого кокетування. Коли ти влучно смердиш, шансів залишитися без уваги в тебе обмаль. Бо на сморід не можна не звернути уваги. Сморід може не відчути лише та людина, у якої проблеми з носом чи щось напхано в ніс. Я таких проблемоносих людей не дуже багато бачив. От спробуйте, випустіть із дупи пару. І відразу хтось відгукнеться. Можна не ворожити на каві, щоб дізнатися, що вам скажуть. Але вже непоміченим ви не залишитеся. На тих, хто заумер із таємничою і, в принципі, ні на що нездатною посмішкою монелізи, навряд чи звернуть увагу, хіба, може, подивляться вздовж зі здивуванням, чого б то так щиритися? У теперішньому світі немає сенсу так усміхатися, а якщо вже тобі так кортить, аж до сверблячки, саме посміхатися то посміхайся нахабно і самовпевнено. Хоча не варто таке робити. Зовсім малий ефект впливу. Даремна трата часу. Ми не настільки багаті, що можемо дозволити собі даремно витрачати час навіть задля експерименту. Отже, тренуйтеся. Пийте сиру воду, та вживайте сирі помідори на ніч. Горох теж підійде, а також тушкована капуста. Потім розривайте власне тіло вибухом, чужині ніздрі та вуха влучним бздінням, і непоміченими ви не залишитеся. Бзнути у вічність, харкнути у вічність, залишити свій власний слід. Хай не надовго, але власний, неповторний, помітний. Стривай, вічність! Розсунь свої колоноподібні ноги, і я увійду в тебе. Це, думаю я, тим часом ворожачи на ксероксі. Якщо він зламається, і за чи папірець на парній сторінці я піду додому вчасно. А якщо на непарній, то, вірогідно, буду стерчати тут досконуло.